امين واصلي وأسلم على اشرف الانبياء والمرسلين فليطول له ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد ظهر علم ابتدائي سو خبر بيجند الضروري تعریف د علم ته چ كم علم دی زکیکنا خو دا علم ستو زهنه پیجن نو تعریف مطلب هغه ته چاته رضان تعریف کې څه زفلانیم فلانیمی نمدی فلارمی فلانیم نمدی زان دی بی بوراو بی جندو دی تا عربی کی تعریف ہوئی ہاں ہاں اسو عربی کلی کلی ہوگا نا التعارفو یو بل بی جندل تعریف دا دی علم سده یعنی دا علم سده ہوئی تجوید نا بی في عربية تواهي حد او تعريف دوام موضوع ددي علم موضوع ددي علم موضوع ددي علم وضاد وعين دا علم دستشي وو دباره إيجاد شوه دغه گاړه څه د پاره جوړ شو چې خلک بچي لری نه لري زو نه څپري او سفر یو کی او سفر ورته څه شي اثر دا په کیسه د پاره جوړ شو کی شور کوي هاوا د پاره او په دې د پاره دا چوب بګي وسکه کنا روتاي چوري سر دباره دو پایم او سر دباره دو پایم او صحیح ده دو پایم سر دباره دباره سیده کنام نو موضوع عمدنب پوی شوی جو خود او تعریف شو چه دایل مسته ہوئی دو این موضوع دایل مده دباره جور شوی او در این نه نتیجه و ساماره را یار چيزه دایله ماسنګ مزه چلغوش صفایده به ما تاحفلش وو غنه به زم روک دشي حکران به روزي لکایو میوشي چلغوش صفایده براتوشي سلورم فضیلت بعله ذکری کم علم کلاګان به دی فضیلت <تضحك> نسبت ددي علم دا بلا خبر ددي علم و دنور و علم و بمن كس مناسبته یاد دی علم نسبت چا تکی بل واضع باذرہ واضع معنی موجد دا علم چا ایجاد کړي رګه دا بو چ كم علم حاصلو دا چا ایجاد کړي و بل الاسمو تذی علم نمتده بل الاستمداد الاستمداد تذی علم کد کم علومنا اخذ شوه سمثلا ایه با کم و علوم و نا دا را گفتل شوه دا کم و علوم و نا جوړ علم جوڑ شوه تایستمداد دو لگه تا تا در بجم کسی دی منزه سوروبای دیگن ها تا دو سموی دا چر توی نتور تویلان منزول ددن باتکی شل روپای میدن پتی که دیر شغن آزا سدا سدا سدا سکیم پیزو دیوشید. مطلب استبداد مطلب تادا جیب دک شویده سنه ده. تالیبان و دیبون و دفلان آقلا ده کرده. مداد تجوید علم جده. دیعه جسان راغت شویده شویده شویده. جسان جوڑ شویده. بل بل حکم دی علم سره. یره دا کم علم چې موږ حاصلو دا فرض سنت دی واجب دی سہو کوميږي پیګه نه بوې مستحب دی مباح دی سہو سہو کوميږي لازم خبره مسائل <سؤال> دې علم دې علم د کومه مطلب بیانې عايز دا لازم لازم لازم لازم لازم لازم ويو ويو ويو دا سوسی زو نشول لفت او نگو ربا یادو یادووی که دا غمان تنارس نیزده کیه ایزده که مکتا نیزده کی گیزده که تا دا جدا ایزده ویتا بیا ما تراتلی بلتا ملو ویدتا کرده ایدیغ بلبری خالیمان لبای زورت گذبین بخوله نیزده که اوی خم په هر څه کولای شي دام تاسو وو او اتا تاسو پروتایون خورئ مازیګر کیدل <سؤال> هغه تمند وهای زمشه بوله دور منډه اسه کول شي ها ناموم ویل شي هل خبره یو شاعر بشیرونو کراجه مګر کوست شعر څه کوي تو زه رواورا سرور سرور او شيخ صبان وي. وي. كل فن عشرا. الحد والموضوع ثم الثمرا. وفضله ونسبة والواضع. والاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل والبعض بالبعض اكتفاء. ومن در الجميع حاذ الشرفاء إنما بادي كل فن عشرة ابتداء غبرد حرفا لسدي الحد والموضوع ثم السمرة تعريف موضوع سمرة وبضل هو نسبة والواضع فزيلة نسبة جوروون كذا علم شبك شوال <سؤال> <سؤال> <سؤال> والاسم الاستمداد حكم الشارع نم استمداد حكم مطائل <سؤال> لاتما خبر مطائل ذا علم والبعض بالبعض اكتفا ومن در الجميع حاذ الشرفاء <سؤال> سوك لف لف ذكر كي سوك ذكر نالف دي دی چتا سواؤ رے دی او دو خبری بو اثر نورے میں زکے آداب دو علم سری او ارکان د علم تجوید سري داد دو خبری دیتر بات از مکشی رو لیکی الاداب فی ها لیل اجر کذالک الارکان خود اثنان عشر و نذکروا الاداب فی ها لیل اجر کذالک الارکان خود عشر آداب بذکر کو ارکان بذکر کو نو نولس او دوه بس دوهشيشي سوو بهشيشي دوله دو نو اوله خبره زمونم چې دا هغه د تجم تا پ ش مو پې ژ ته وای که چې یو ش پې پ ژ شيشي لکه تاته سوو کو پو کلکه ز متابهانه مثلا چرګه پرم ترته چرګه ستو نه درته شو شیدیا دی تو یوه دی وې دی تا ته تا ته د چرګې څوک تعریف در کوه په بيماري هتا ته یو یار د دې لپاره دا پلانې قسمت او خره بوټه او خره نو می درته ودو داس شي نو دته وګور دا داس شي دا شي دا شي دا شي دا نو چې ته په پوجې ته آه پدې ته تعریف او تجوید څه ته وایي تجوید دې ته وایي دې ته وایي دې ته وایي ته بیا به ګورم مونږ به د تجوید کې ډیر وایو الغا د دیشه ده دیشه سمانا ده د نو یو معنا بلغوی وی بل معنا به اصطلاحی کله بم گوایو چې مثلا کتاب د کتاب په لغت کې ده د کتاب په تیرا کې سمانا تجوید تجوید په لغت کې سمانا ده د تجوید به اصطلاح کې تاسو اوست ویجره لغتو استلا څه تویدا بوز فل دې ترور لغتو اوستلا باندې طالب ته د کويږي د تجوید مونږ مصیبت دی نه چې تجوید ته لا وځي راشي نه نو تر څه یې کاری حضور امي کنه سې ال امي الاحمرت ورته فاتک شوې امي نسوړې مې به موږ دا زه رو ورو سمک باندې پويو یو یو کله کارولاله پم پټکو دا ډېره ډېره ما سره مو له کاريانه جوړ کړه اين القلم او برداره خلد ده پینون اشتا نوی مشتا اشتا زدالله زدال منکار خراپ برداره حالکا مانے حدری چابیانی روکشو کہ چامون تی داغیشوی او تیر پوست دیرا که دومین پولا شتا سره صلاح تازه چرو ورو سبق <تصفيق> و ام ریدا مطلب نه دیږي ګن کاڅه فکر په ما ته ګوره ټول بلی کل کوي کله چې مې کا بیا نه چالی او چالي ګرني کړی نثم تنظرون وتشوفون ماذا افعل بكم انتم منتبهين ومعنى تاسطا تا ما هو يلوغثي او الذغه لغه او بالاصطلاح صحيحا كما زبا اكثر و بتقولك انا البروتوبيوالا شنو جامو على البروتوبيوالا یو لغت په اصطلاح دی بوم دا ټکه لغت کړي ته یو اصطلاح متو په ځان پېږیږي لغت ته تا وای دا یو ټکی مثلا تجوید راوخلا تجوید دا یو ټکی دی چې دا سره ټکه وای او دې ته په ټکه هوخته کوي ګره او عربي کې د څه وای کلمه عربي کې ورته څه وای کلمه ورته وای دا یو کلمه ده یو ټکه ده د دغ اصلی اصلي معنا ده د دغ خپل د تجوید اصلي معنا خپل څه دا بل غوی معنا ایخه زه چې وام د ټکه په لغت کې بي توي نو لغت به مراد زمو اصلی معنا وي اصلي معنا راځي او اصطلاح څه شو څه چی خل کوئی کما معنی مراد کری او استعمال کری خل کوئی او معنی آکے لگا مطلبہ لہنی؟ تازو بختو کیو دا مثال ور دیو دې اصول اصلي معناي اور بداسې ته اته چې تراوي کوي نه تراوي کې یو جو قاضي دې هغه ته وایي راکٹ کی کنه هه څه نہ نو څه بل څه وایي اپسولا په ګټه قاری او اپسولا خپل حقيقي معنا سره ده اجازه دی چې ها د خپل حقيقي معنا یغه حقیقت کې اږي ته وایي خو اوس خلک په تراو کې استعمال کوي اصطلاح مطلب دا ده چې خلکو کې خبره اهم شي هغه بیاږي ته استعمالږي وديتا اصطلاحوه التجوية قبله أسلي معنى هذا كرواله دو مانيه بقبله أسلي التجوية دو مانيه بقبله دو أسلي إح... إح... يو توليكيه تحسين او بل توليكيه إحكام تحسين او إتقان یا إحكام دا, دا تجوید لغوی معنا سره خپل معنا را تجوید سره تحسین معنا قایستواله او د اتقان معنا مضبوطواله او اصطلاح مطلب د شقاریانه معنا کوي قاریانه په مجمع او په اصطلاح او په عرف کې تجوید په طویله کې د بشي. بشي. او لغوي شو او لغوي ده تجو دا ش دیویل م د جوده شخص سر هنابل ې ته او احام اوقانته عرب وي عرب وي جوده ف معناده احکمه چ یو شه دی مضبوط جوړ کو کنه عرب سوی وای جواد صنعو دا مضبوطه جوړ نو تحریر اتقان یا احسان اتقان دا تجوید لغوی معنی شوا او بیا غنیت المرید والا ذکر کړي وهي تجويد أكثر تألفاظ كي خاية سوالي توي فألفاظ كي خاية سوالي ويديك تجويد او أو كي معنى كي خاية سوالي نغيطا بياته وي اجادة ورثوي اجادة قولتا ما استعمل التجويد في الألفاظ كما أن أكثر ما يستعمل الإجادة مصدر اجاده في المعنى خجي موږه اول د سرنکې یو موږ او وی اول چې یو علم دګه د تعریف به دګه چې دا علم څه ته وایي نومځر تر ته د دې دایې کو د کم شي تعریف کوم نو اول موام دا په لغت کې دی تو یو اصطلاح کې دی لغت کې مطلب څه دغه خپل اصلي معنا دا شدو دا او اصطلاح کې چې د حل کو په نسبانه د دې زمانه دا صحیح ده که نه اصطلاح کے تجدید صغورا پر اصطلاع تجوید بعض علماء ای دیتوئی هو اداعن کا اداع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دا تی طریقی سر قرآن اداکے لگا سندر چی پیغمبر ادا کرے تی طویلے کی تجوید نو ادا کول د قران په شان د ادا کول د پیغمبر دې وای او یو کتاب بتا سو وای سلسبیل الشافي سلسبیل الشافي د عثمان مراد ته کتاب کو هغه د کرکړ تجوید ته توای او هو ما یستحقه بكل لثی تجويد ستويد وهو أن تعطي كل حرف ما يستحقه بكل لطف وهو هذا تجويد أن تعطي ستويدات توركي كل حرف هر ما اغصیفات یستحق او چې دا حرف مستحق وي به کل لطف خپ نرمۍ وطن ته ازره تخریب بګې نه کې اعتزان بګې مړکی حذیث کې د مړشی وینې نه ها ها ته وې دعا دې اچھا وې دعا دې مړی کیون وته اته له غا مړی کی څه بولل انخه دعا دې مړی کې نه انخه نوړای انخه دې نوړای کی گزارا کوه دواک کې د زده موارث نن خپله بهره غره ته ته په بازوباج خلکو دعا دین خپله موګري کې بازه مولیا سره دعا دین خپله مړایې شې ویلې داوري قریانو ګوري خان ماته خاندارای شي بازه وخت او ځو خان دم نا ته پوری تاسو ذکر نه هو وکړه یا صرف وای نو تاسو ته په نحوه او صرف کې تو وي سر ته وای په دې فائدې سره د نحوی او د صرف په فائدې دا دا چې زړه په کې د غلطۍ نه بچي بیا په غلطۍ کې کېدنه چې نحوه وي هالان کډیرش کاله نحوه وي دی هم سورې فاتحانه شي وره ها اګه ته نه نه د مراد نوحال گویر شتاله د قران څه مینه خوښه ګټه څه شو تجوید داغه هاجی الګ تجوید بارکه امام عثمان مراد تر تلبیل الشادی په توي تجوید ته توي وهو ان توتي كل حرف ما يستحقه بكل لطف او تاسو بده امام ابن الجزري کتاب مقدمه الجزریه اوایا انشاء الله اږي کې لیکلي تجوید ته توي او هو اعطاء الحروف حقها من صفته الها ومستحقها تجوید ته توي هر حرف خپل دي با ورکی او خپل دي عارضه ورکی دي با ته لازمه ته سپېږندلې او عارضه به وپیږني انشاء الله تجوید کہ حق او مستحق لفظ ذکر کیږي څه حق او مستحق نو حق دا غوړې سوالونه کوم راځي ابو وپاق په تونو کې ګران راځي حق تو او مستحق توږي لري د غرض والے په حق یې کېږي صفات لازمه او تا صفات لازمه ګټه نه نه ها دا اګدی تاسو له درسې مالا تنفقوا من الحرف حرف نه داکېږي نه او مستحق په تجویذ کې تا وی لیکي دي سپاڅي واګه حق ته وای ټول ټوبای والا هه په دې کومه کومه کته یې نه په ایمو بيزه بي پوهيږي ته نه پويږي دا توه ਸੰگزټي سابا کو دا غرضه دا بстаў تاسو شي اونې چيليږي رابانه ها دی هر تر ای پویگو کچی بیخی هلکه تجویل ستویل دا حق ستویلکی تیفاته لازمه او تاومستحق ستویل ستا تیفاته حارزه او تا تاوهنو ورمشمانی ادی بیاده تازو غصش شیئیگی جیرو والی ایسان آمخاده یادو ارا خبره دیل کدونی لاما لا ما يبرز ذريبه عبارت متوصل 77 74 ذريبي باقي ديكله غوي تدويد ثوي وهو ايطاع الحروف حقها من صفه الله ومستحقها حروف تقبل احق وركون للصفات لازمه او للصفات عارضه ورد كل واحد لاصله واللفظ في نظيره كمثله هر حرف المخرجنا أداكن ورد كل واحد لأصله وشيء تريوي هم ان بعض وزوان اسم تشيء وزي روارا إن بعض وزوان اسم او بیا وي پکے چاکی کاریان خوب پکے خود سوک نہ کئی انہا بعض الزور نہیں سمع تب بہیمانی و ایدہ قرآن دی تال لال مخکلت خانہ کعبی او بزان یو یو سادر بزیو واللس سادر ایواشو او بیا سو چکا سم تفکر او بیا سو چکا سم تفکر او بیا سو چو فکر او بیا سو چکا سم تفکر بَعْضُ الظَّنِّ إِثْمٌ تَتَاوَى إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ الگدی تاسو غیلا څه شی کوس ما وې څه مرمه زیدار کلاټ په وګړه ټول را پورې خان دې خان دې کنه خرب دې معمولا چې غلط کوي غلط کولی نه خان دې سمو قران ترته مسته واته تهشته ته قران تران غلط کوم هغه زره خان دي غلط ټول او سہی غلط وي ارسته جوړ بشه ولاړی داږي څه شي ها داږي ز امام چا دا پکلا خي ها نام ولاده دې زکه وي ان بعض الظن اعراض تشوالار ولار دي آئی نایی دبوسه کچه بلاسه بارد او چکیلی نبت یا رو بی باست کافر و باست اسلام سکره دی زید اقلی تباکی اسلام نمنیتی مانی کافر نمنیتی دیارا زید اقلی مسلمانان چک تباکی اگر اسلام دشمنان دی دمانی اسلام تا اسلام قرآن دی تا سوری فاکر حضر رزی وقال الموضوع بتاع الموضوع ده <تصفيق> ها <خام تصفيق> ورد كل واحد اللي اصله العلامه ابن الجزري ده وي تجويد دي توي هر حرف بطل مخرجنا اداقا بیا واللفظ في نظيره كمثله واللذ يبنذيك مثله ما انا داد يولب تشتر ترال مثلا قاف اور بظيب القاف اور بظيب البل بل ذات مثلا يويك بينش بقافرال طول بيرشان داخل دادو جتا سب قاعده की पोर तक हम तुम पता उडी ता से चल गए दादा वे با ب با با الف مثلا تا الف ف الف نو ته با الف تا الف نو یو دو کبل لاند کولم پخ اول پاسه وزن دے برابر کا چي وزن دے برابر نه د حروف او تجوید نهش تا ديزه کې د سمره غناو کا یو لې په مقدار مثلا نو دلته به ما غو راکه د کډاد وړ غني یو شان دل طبقات باندې پتخرا غلوا او دلدل طبقات فتحاله هغه دغه کومه د نریه وي هغه تی جاتی جاتی ديزه په طواد شونډي هغه دغه په طواد شونډي ګول حالان کې بدواړو فتحاله یا کې په پاپه په کار دلته په بوام په کار کونکي دښمن دمر ګول کې او بل کې دمر ته تجو نه و تجوي دی ته وي چې د اول مشرور شي او سنګه فرروپ ووي که ت دغه فرروپو مشان فرروپ ته را شي هغهغشان ددي مثال داې د لکی سری کوټي ل ټوپ کو د زمک نه خو دغ تجربه شوي نو پرې بیاپ بیا ټ بیا بیا تجربه شوي دا ده شي ک د جممان کې و غورو و نه چې قرانغلط ته تجربه دی به ګ یې خو بس و خو ب د ل به بل ک غ بل بدللي بیا د غ ده داې ب کو وال ل رو بې نه کم جا و مکمللم من غیر ما تقللوفی و بل لطې فط کې بلاسهفی ت نف نه به کار به تکلیف بزان نه جوړه دا, دا تجلیس بدی نئی چیخانا کو ایتیارا زیادی دیکھو بازان مرکائی <تصف> او تکلیف قاری نه کئی خدا یادتا تا, تا, تا, تا, تا, تا, تا مجیان وی دا, دا, دا قاریان چې تلاوت کئی دا تکلوف ترگئی نا قاری تکلوف تا قاری تکلوف تا قیاد ما دواد زر پیری ارو لے دے ما دواد زر پیری ارو لے ما سواد زر پیری ارو لے دے د ز سواد په قران کې ادا کو ما تب سواد زور را کوي کته ورووله زه ته تب زور لاندې ته چې ته دې اوس ټیکه ودری نه اڑوله دینل لګي او څړي ته کوټي ته ټوکره نه وخت ته ټوپکا د اغه بخوږي یو کې وسړې دقت ته ته و بوله ابقمي قاریاں کو دتې حروف اي بده ځي ته ک ته تکلف مليان کوي پیدا کانا چې درته شروع شي خارिज الا بغزانم خو جوړه د حروف مربوطم دا کوله شر ها غير المغضوب علیه وای وای تا په تلاوته څو زموږ د اکبر د الله ستاسو تلاوته نه لري وساتي از نه چې تا کبر زموږ ولاړې او دا وې دبدبه جوړ کړې چیر اوره که چوشې دي چې کاری چې الله سُوکی ا جرور ګراتو ورته وای ستاده نه مو د مرغ نه پسند کاږي که ما دا ی ف به ستا قرآ الله نه قبل نه قبل الله الله عمل قبلی چې م وره عمل عمل د قبلي دو دباره دوه شرتونو شرتون یو عمل ب الله قبلږي چې د پیغمبر د سنتو مطابق ووي طرقه د پیغمبر د زبر کې خللا دی د تیک ته چېملیانو کې ا خللا ته قایانو ور ا خللا میغا مولیاں مخالفتین دی اخلاص ته وق قرآن غلط وای چې غلط وای خدا طریقه پیغمبر نه ده ځکه قرآن عبادت دی او عبادت کې به موږ دانه طریقه نه جوړا ها په عبادت کې به موږ د پیغمبر طریقې ته محتاج تجلې کې بر وکړو کومه دی قبیله که سړې وای نو بیا څنګه چالي چې موږ قرآن غلط ته نه دی وای نوایا کوئی د قوم حدیث کی راوی سو کہ چیز جب کای جبه بناوري غت دوا جنوي او سو کی چیز ا دوي نا او غلطه او نه غت وکم جناجر ملا او غلط تو قران او په دې خپل غلطي خوشاله به هر حال تکلف په قاری نه کوي او بیا الله م ابن الجزري دوي وليک بينه و بين تركه الا رياضه امر ام بفكي د تجوید پري خودل د دخلي مشل پري خو لګتا <تصالح> ته دوه هم د حرف واړه وصل پیری او تناړې بڅټ تجوید طریقې ده دا حرف واړه وزر پیری تناړې بڅټ تجوید طریقې ده تجوید کوو او نه کوو کی څه फरक ده چې کې موږ به चले کنه کی چې به चले چا چې دغه برده کې نوریدا د حروف ندیسم دغه تجوید په تاریخ کې مونږ راګیا نهایه پر قولی المفید وعلا ذکر کنی و اما حقیقت تجویدی پر دا خبری واری بیطاو کل حرف حقه حقیقت تجوید داده چه حر یو حرف تقبل حقور کا حقیدت ده کده مخرج ده کده صفات ده ای من کل صفت ثابتت لہو من الصفات الاتیہ طوله صفته لجب يا حرف كبيره ورفق ومستحقه ومستحق وركا مستحقه اباته عارض او ايه ما انشئ امم تلك الصف تلك الصفات كترتيب المستقبلين وترتيب المستعلي ونحوهما مع بلوغ الغايه والنهايه في اتقان الحروف وتحسينها وقلوها من الزياده والنقص وبراءته من الرداءة في النتق والإدمان في تحرير مقارجها وبيان سفادها بحيث يصير ذلك للقارئ سجية وطبيعة سواء كانت تلك الحروف فصلية أو فرعية مركبة أو مفردة فإذا لم يعطي القارئ الحروف حقها ومستحقها ربما يتغير مدول الكلمة وفهم منها معنى آخر کله چې وایي قالی ته حروف صحیح ادا نه کی نو یې کله کله غره مانام بدل شي د یو کلمه او د الله د مرادنا بالمراد متشه شي فهم تراشي وې وعصا معنا ته دا عصا معنا پر معنی ته وې سواد ترا او تین ترا عقا معنا ته د میز دی دومره فرق نیمستہ صار کوم معنا دا میزد د چرب ج راسو یاررحمد کوم رارحم رَبُّكُمْ وکي به سَتَاسُ او د عوا معنا سره الاز الله ستاسو نفرمانې وکه دا د عسوا معنا اوته با ته ووایه چې تجوي ضري دی که نه د ضر د لغون د ټک پک کې د معنا دومره بدل کل صحی د محظوره ما ما سنا دان تدا او دا محظوره محظوره دي ري ندي يرا او محظوره ضمانات بندي دوسرا راجي الحوار ها از عربي کي مبارڪي وري حاضر چسو بلا کي ها او ها حال یاو حرف نبل جوڑنشی وره بیا گو را گو را دا تجوید دا بارک تاسو خبرې واو نبجی تجوید سے توائی امام ابن الجزريو کتاب ده النشر فی القراءات العشر فشه <تصفيق> اغه ذکر کڑی وتجوید ته وای وهو تلاوت القرآن الكريم بمثل قراءه النبي صلى الله علیه وسلم تجوید وای دې ته وای چې قرآن داسې وای نه کله الله پیغمبر بثن غوی وذالک بالاتیان بالقراءه مجودا او اویدا ادکی چې تجوید سره ولور مجودۃ الالفاظ بریئۃ من الرداۃ فنطق الفاظ هیڅ دي او الفاظو کې نقصان نشتا وضعناه انتهاء الغایۃ فی التصحیح وبلوغ النهاء وبلوغ النهایۃ فی التحسین و یمانہ بزادہ کنه انتهاء الخالص سوال فتلاوت کې دی تجوید ویل کېږي او دې ویل کې ابو عمر دانی به کرکړي د ابو عمر دانی د ریفان لوی امام دی او دا کتاب د التحدید څه ته التحدید په التحدید کتاب کې د وکري ابو عمر دانی ته ته صرف ووره ریکارډینګ بدر ته او بیا ووره ته او بختو کې بددې معنی دي چې ابو عمر دانی د څه یې لکه باربل بوتو نه صحیح ته غجی او قاری وای دی ته سوره امین ابو عمرو دانه ته بو یم بغیر القاری یو ود نفسه ولا تفقد الحروف التي لا يدر الى بیا النطق الا بالرياضه الشديده قاری ته پکار دی چه ده د خپل ځان عادت کی پلټو نه دغه حروف چې دې اغي ته د جبه نه رسېم اگر پډېر مشقت سره ماته ووا وي کم حروف ته چېستا جبه نه رسې او صحیح نشه دا کوله هغه بن پړې او یغي بته ون خلا خلا کوم څه نه کوي شهر په چې اغي په دې نه کوي شهر پړې بنا موږ کو موږ اېدا حرف ګران دې وړا دا بریز غا بل آسان ووای ځان بدهنګ اول به دې ګران پکې مخلي ما په خبره پوهږئ که نه نه او چې تا ته استستااز و چې دا هر س ګرانله کا ته چې ګران بس دا خو دا خدل ووا ګ د ماشومانو کې دا کار دی که نه علیس باته ټ وي که نه او کم باندېوا وخوري که نه استستا نو دا دا لون غ ک کوې او زور وور کې ټکه بیا و تا کاټکې دیته شوته شو ته وی بلخوا حظارنال ته دې دغه باندې لږه واه په دې نه چې لا نو کلون کې ها دانیز به وي په دې ان خلې اوسه سمګي ان خراب د نو د تاسو تاسو ته ملګر ته کار دې جنندې سپی تاسو له موږ پر ګرام کوه انداسي او د درې چيلي برابر ولال وګو خدا به تاسو صفه کوي او ټول تاسو به تاسو کومه زبر لراواله به کلا چې و چې نجبو نه بل اخو دي د لمر نه نو نه کور ان شاء الله ها څه نه یاد وې د ګټ پتا به مونږ کله کله فکر کله کله مونږ خپل ګوښه نه دوي د پریکړه زګال درا خېرې پورې او بوباس کوم موضوعات کوي اصل کې نو دم را خبره نه پتا زه واقعیا د زینو خروج په دې سره مانای خراب شي نو تاسو غواړی دی چې موږ کجيده او تلاوتونه ځکه غانې ځکيده د سپور دال برای تفاهمی مکمل یا دې سره د واده منددار لاکی او سام په یو उद्देशي او اواز دمره خوک شي چی چی چی چی چی چی نی بدل نه هي رشي صحیح دا ګنه نو دالو لزور ورکې پر دې بنا الګدا بو امر دانی ته خبر مو وورې دا لا ختم نه دا خدام اوللې خبر مو ته وورې دا وای چې کم تک نه در دین اون خله وربوې الا بالرياضه الشديده والتلاوه الكثيرة مع العلم بحقائق قها والمعرفه بمنازلها ايه سربداب ابن كي ضد ادوه وي زي مو بيجنن حقيقه بحرف مو بيجنن و داغي مو بيجنن جكم جناداكي سربداب قهزوا بعد او تميض بعد كم جناداش زي النبي قال ويعطى كل حرف منها حقه من المد نو هر حرف به حق ورکه کمد په کې ان کان محدودن مد به ورته او کدی به ترمد په تا و من تمق ان کان متکن یو حته مضبوط طري سره ائگی پ کار دقبو مضود طره دا ک و من الحمد ان کان محموزن یو حرف محمود ده حزده پ محمزبه بک ک و من لظام ان کان مغمن منن یو ح کې غام د غام بکن کې و من ان کان مظهرن پ یو ای ک اظار د ظهار بک و ان کان مخفیان که اخفاد بکنو اخفاد بکنو اخفاد بکن ومن كان انکانا او کا حرکت انو حرکت بکن با داکن ومن السکون كان مزکنن او کا ساکن دنو سکون بکن با سید داکن ویقون ذالک آلا حسب ما یتلقاه من افواه المشایخ العارفین لکیفیت ادائی القراعات حسب ما اوصل الیهم من مشایخهم من الحضرت النبویت العربیت الاخصحی اے بیاسو وید دا و سر دات موجود دا اللی کېي چې سرړي سره داسې استاداز موجود ده چې دی د هغهه د خولی نهده کوو کوي کوي ی که نه که نه و داسې استاز موجود د وللی و خالیم کهې چې خوب ک دی کو دا د استاز نهده کېږي چې استاز ته به مقامامور چې دا هر څنګه وي او دا کوم استاز وي غ استاز څه غواړو استادانو نبي اذكرې او داسې څه دې لې بیرم بل راشي دی ویتر په دې کار نه کیږي د پاکستانيانو په تجمې په پاکستان تجمې لا مجرد اختصار <تصفيق> علی النقل من الکتب المدونه تش په کتابونو کار کوي دې دې کتابونو کې نه کوي دې استاد دې څوک تشمل کوي دې تشمل کوي څه نه دا ان ملګوست تاسو سره ان ملګوست تاسو سره مش تبداه سي تاريخ درځه په تو چې مستند دي سند دي او دا باندې دغه ما کتابونو دغه کتابونو مقارنه کیږي کنه او اکتفاء ابن عقل ها مختلف افکار یا با اکتفاء عقل انه ګټوي زمما عقل دا ویجراته کې ځاځي تا کړو یو څه یو څه وی بل څه و ها عقل به خارجه خبره هر ټیم او بیا ابن الجزری تیب سویلی امام ابن الجزری تیب زکر کنی وَلَا اعلم سبباً لِبنوغِ نحایتِ الاتقانِ وَالتجویدِ ناقبر تاوز تاوز تاوز تاوز لیر لازمی لیر ووصول غایتِ التصحیحِ وَالتسدیدِ مثل ریاضةِ الالسنعِ وَالتقرارِ على اللَّذِّ الْمُطَلَقَّى مِن فَمِن مُحَسِّنِ و ان ت ترى تجوين حروف الكتابه به يعمل حلقات بالرياضه و التكرار و توقيف الاستاذ و امام ابن جذري ذکر کلي ماده پته نشتا بدین زیاته اے کوئی د طوله ن زیات حروف پته ابن الجزرى بهولک سے فرمایا چوہے جماعه حروف بپک شیخ امام ابن الجزرى د طول و نزیات لوئے سبب چ پاگے حروف تکی دی گد جب مشک واڑوا دالا واڑوا واڑوا واڑوا شوا شوا شوا پدی حروف تکی دین علاوہ تنشتہ دای ابن الجزرى تہ او حافظ ابو عمرو دانیم دغشان ویلی و دا سر بين نه تجدي و سر ک اللاریا دو تون بون د او کله چې وي وي با وایي و اي کالات يو سره موفرادات زکي الف با تا تا نو دياب ځان سره په مرکباتو کي سکي دوت غټي کي دويست کي دري دري خلور تر غنا کفارات علا ذا ترورو اول بيو يو حرف زکي بیا با غختله کي ترړي نفيض احكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موفياً حقه فجعمل نفسه بأحكام حالة التركيب لأنه يجب أن تركيب ما لا يكون حالة الإفراد فذلك ظاهر فكم من يحسن الحروب مفرداً ولا أحسنها مركبتاً كل شيء مفردات يتدقلن بها مركبات اتدقى زمان قاريان غير صرف الإباتات تكي وبدأ ورد وقعوا نا الفابيتیک لغزان ته خبر اره اوس د مفردات ټیکې دا ځان ته خبر اره کله چې الفاظ په قاعده ټیکره قران تور باندې ټیکې دا فائدنه کې قران کې بزغان تور ته ټیکې بعد خلې کوم علیف باطا دومره مزیدار وای کوڅه کل الحمدلله رب العالمین وی بیان وایږي هي شو کنه حال ها دادت ګی تاریخ الکتاب الجامع المفيد ما درې یو کتاب دی هغه کتاب ل... ال... ال... الجامع المفيد ما غوډه کړی د تجوید باره کې غورا کچرتې سره تېبي دي نو کې هر د بل حرف ته بدل کیږي نه نو یې راغومونکم نقصان راځي فکر کیږي موسګي نقصان راځي وئی چاته چې دا دعوت او طاقت الله ورکړې دې د الله کتاب څنګه هغه څه وئی چاته چې الله دعوت او طاقت ورکړې دې تجوید کولې شي حروف سمولې شي خو بیا موږ څنګه تجوید بد تجوید او خپل خبره او خپل رائے باندې لکھ دې ها او بزدانې بزرګ باندې ناجاړه کړې دې نوای په انه مقصر و عاصم بلا ريب و غاشم بلا مريه دي کيو د شکل شتا چې دې گناهګار او د دې شه دي دوکا باز ته شه دي دوکا باز دې استمات هوا د حروف نټکي خو دې نټکي خو دې نټکي نو ملاج ات کال درځي مخ نه وې لکې لې نه وې خو چې دی ورتهلا نو دی چې کم الله تو وررکه د دی روتی کوول شو خو بیا نهټیک کوي نو دا دو کااد خلکو سره دو کې کوي کوي اوسما ته ووامولا دو کبا شو بیا ور کې الله توفی ورکه دی د میان کوي کوي د هغ نه د کمم بیاول که دا اتې خبره دغ موليان دې مونږه ټېفوله شي زمونږ په خپو یيګي داسې په کار څه نه کیږي نو بیا ور سره کې بل خبره ده چې مولان دې پدې نه اوس کېږي ته هغه ته کوم ته د قران لطافیږي کو دی څه کې لګيږي نو غږت کې صدر ودريږي صدر غږت کله نو مال وغوځي دا راواله دی موضوع تکړم ډېر کمه لگا زما تر مزيدار موبایل او هیڅ جنو خبره خود کي لگا زما کولم ډېر ها په هره حالت سره ته په حروفو جنډول ریک د جماله کېره او که په هايشونو دی ګمر کېстаўا او که په خوارايش دډړي دي که پهخورارت شي به روژدي نو وره چې یو عالم په سکوو ستا حروف ګرورډ دي مثال داسې دی که نه لکه ته په لاه روان یا ستا پرې له من باندې روستوګندې لګې دللی یاد د له من شلی دلی یادې کمی سول تاچوله یاد د ټوپه چولې او تا ته چاوې دلته کنا تو فیدل ترا سمکه پته په ټوپې سمه کا غوړ مري نه نيسي ما ته وایو تو په بزر سمکه ډېرا الله دې تاسو رخوا کې شكرا شكرا ها, ها. او دا اوه ما ته غوړ دی په تنو زر زر بوله منوي پیدا اوغه ته د وادان نکه کنه کې چې دا تر دوي حروف ټکدل مولی در دا حرف تیک نیده خجی جزا الله اللہ از دار با بیدر کیا با ٹک کنیده در پی پکار گا حرف تیک نیده کینہ دیده تی کینہ مزا و دست چند نظر دیمات او این حروف تک کنیده در دیده جواب او او او او او او او تختا جواب نو مولیانو بڑپریشل خیجی خان تخیجی یا اللہ تزمونگو بڑپریشل بیماری ختمکی الله محمد او <تصفيق> <تصفيق>